I juli talar Adolf Hitler i den tyska riksdagen. Han uppmanar Storbritannien att ge upp kampen, att kapitulera. Stunde fühle verpflichtet, Gewicht noch einmal einen Appell an die auch in England zu richten. Ich glaube tun zu können, weil ich ja nicht als etwas, bitte, sondern als die nur für spreche. Efter brittiska bomberäder under våren mot Berlin och andra tyska storstäder inleds i augusti slaget om Storbritannien. Det tyska flygvapnet Luftwaffe försöker bryta britternas motståndsvilja, bland annat genom terrorbombningar mot London, och vill också söka bana väg för en invasion. Hitler har fastställt landstigningen i Storbritannien, Operation Sjölejon, till den 21 september. Churchill varnar britterna. Every man and woman will therefore prepare himself to do his duty, whatever it may be, with special pride and care. Men vädret är inte gynnsamt för en tysk invasion, och dessutom har britterna tillfogat det tyska flyget kraftiga förluster. I september, då tyskarna har förlorat mer än 1100 flygplan, avtar styrkan i det tyska flyganfallen- och Hitler uppskjuter invasionen. Han vill nu hellre satsa på anfallet mot Sovjetunionen, planerat till 1941. Slaget om Storbritannien är en av krigets avgörande händelser. Churchill konstaterar också som ett tack i första hand till de brittiska jaktflygarna. Aldrig har så många haft så få att tacka för så mycket.